Dende a edición número 30 de Off Mental Outras músicas doutra forma aquí en Radio Filispín A radio libre e comunitaria da terra de Trasancos Que transmite desde Ferrol Tamén saudamos aqueles que nos escuetan desde o noso podcast Ese que subimos ao iVox Por certo, admirados estamos de toda a chea de ouvintes Que tivemos na edición pasada a dedicada ao arpista Andreas Bolenbeider e a arpista Ceres Esroeder Seiker Gracias pola vos escoita Foi certamente fantástico saber que hai moita xente aí detrás en off mental, imos falarvos y no solamente falarvos, sino imos escoitar os autómatas. Johannes Smueling naceu na Alemanha en 1950. Comezou interpretando o piano aos oito anos e órgano de vento aos 12, convertíndose en intérprete profesional deste instrumento en varias igresas. Tras un encontro con Edgar Freuss, pasa a ser membro do grupo Tangerine Dream, xunto a Chris Frank e o propio Freuss, como terceiro teclista. O seu primeiro traballo na banda en Tangerine Dream é o Tangram, onde aínda non se pode notar demasiado o seu estilo persoal Sen embargo, o cambio de formato de traballo do grupo atentón temas realmente longos, se volve aliado de Smuelin para amosar a súa valía como músico e intérprete. Tra a súa saída de Tangerine Dream, Johannes Smuelin graba un disco en solitario en 1986 e este que estamos oubindo hoxe aquí en Off Mental que leva por título The So of the Tranquility un álbum editado originalmente por Z Records T-H-E-T-A en 1988 A cuestión, como antes decíamos, vai de autómatas Okay. Oh, my oh. God. Johannes Smuelin, en solitario. Nos seu álbum de su of Tranquility, editado originalmente por Z Records, no ano 1988. Z Records, un selo desaparecido da casa Polygram. Bueno, este álbum foi reeditado posteriormente por Ederclan, unha casa alemana, no ano 1998, de Thanos Espois. E semella que recentemente foi volto a reeditar non sabemos si con novas incorporacións e con novas remisturas e con novas pezas como acontecía en esa segunda edición de Edderclan por polo selo Victoria Park o selo alemán no pasado ano 2010 por lo tanto, pues, como vedes, un traballo bastante recorrente na trasectoria de Johannes Smueling con esas tres diferentes publicazóns con lixeiros retoques ao longo dos últimos anos. Un traballo este de Sue of Tranquility baseado nas ilustrazóns dun libro publicado naqueles anos, naqueles finais dos anos 80, polo británico Paul Spawner. Realmente está baseado nas ilustrazóns dese libro. Un libro titulado Moving Animals, de Sue of Tranquility, publicado por Virgin Records e dedicado pues, aos autómatas, con unhas ilustracións que fascinaron a Johannes Smuelin. To iso, como estamos a ver aquí, ós en Off Mental, na súa edición número 30, tivo como consecuencia naqueles finais dos anos 80 a creación deste de fantástico The Sue of Tranquility. Imos ouvir algo certamente importante no disco, algo que non deixa indiferente a ninguén esta pieza que le va por título The Rise of the Smooth Automatum. É maravilla Pero cando acontece algo así no programa King of Mental, creo que é a segunda vez que o decimos Expresamos aquelo de Isto non é normal Ben, tercera peza que ouvimos de Johannes Smueling Ese integrante dos Tangerine Dream Mais inmediatos E ouvimos tres pezas Hasta ahora De Woodpecker De Wedding Cake E este Donde os autómatas realmente cobran vida Como bíxedes Este The Rise of the Smooth automaton. Si tedes un equipo Tedes a sorte de ter un equipo de alta fidelidade Non dúbidedes en darlle un poquito De volumen a cuestión Y se si tedes uns auriculares tamén poñedevos porque podedes escutar as voces Dos autómatas Imos agora a rescatar unha entrevista a Johannes Smueling no respeto deste álbum onde nos vai contar algunhas cuestión moi interesantes que tiramos do sitio en internet VoicesInTheNet.de The Zoo of Tranquility é o segundo álbum en solitario de Johannes Smueling foi editado no ano 1987 originalmente por Z Records e pode caracterizarse como álbum conceptual A maioría dos títulos das pistas, a maioría dos temas se refiren directamente aos autómatas creados polo artista británico Paul Spencer. Pero non é a primeira vez que Johannes Esmelin amosa na súa obra ese interés especial polos autómatas. Esa inquedanza xa se facía patente en aqueles álbumes donde Johannes Esmelin participou dentro da formación Tangerine Dream ou White Eagle o Logos Life e o Hiperbórea. Nunha entrevista con Paul Lower no ano 2006, Johannes Smuelin lembra o que segue. comecei a traballar neste álbum de Sue of Tranquility en outubro do ano 1987, logo de ter finalizado a construcción do meu novo estudio de grabazón e despois de de fichar pola etiqueta Z Records unha pequena casa do selo Polygram unha casa con unha vida por certo moi curta Quería editar un álbum e tiña tan xo contaba tan xo con tres meses para a súa producción No meu caso é un período moi curto porque gosto de ter un montón de tempo para o proceso da composición Con a cemento do meu fillo Jonás en setembro do ano 1987 me atopei co libro Moving Animals de Of Tranquility unha publicazón do británico Paul Spawner editada por Virgin Books naqueles finais dos anos 80 un maravilloso título unhas estupendas ilustrazóns que foi unha fonte de inspiración para aqueles arranxos de sons e aqueles amplers que tiña na miña cabeza foi entón cando me animei a registrar todo tipo de sons de dentro e de fora coa miña grabadora de mán Sony Walkman, a típica grabadora dos 80, cun microfone estéreo. Despois, surdiron cousas do meu sample aracai, e con todo aquilo comecei a tocar co meu teclado ate ir creando cousas. Moi amiudo, aqueles sons mostreados derome unha idea do que quería compor, un ritmo específico Finalmente, O álbum foi editado no ano 1987 originalmente por Z Records unha casa, ou unha label de moi curta vida holandesa que fixo que aquel traballo se convertira nunha rareza pouco despois do seu lanzamento Imos co unha nova peza precisamente a que era título o álbum The Sue of Tranquility edición original de Z Records no ano 1987 Atención, atención aí as voces dos autómatas Johannes Smoelin, tal y como sonaba originalmente na edición do ano 1987 do álbum de Sue of Tranquility editado por Z Records Por certo, que eu teño esta edición, a edición original en vinilo que ah, que está subindo o sé, porque remarcamos que existen outras publicacións posteriores, e precisamente eso é que, que nos vai aclarar Johannes Smueling nos minutos seguintes nesta transcripción das súas palabras que topamos no sitio en internet voicesinthenet.de dunha entrevista tirada da revista Más allá del horizonte en 1997 Johannes Smueling fala precisamente da recuperación que fai daquelas grabazóns que se editaron originalmente no ano 87 pero que xa Poucos anos despois, aquel álbum se convirte nunha rareza Porque o selo Z Records, que dependía de Polygram Desaparece e acontece o que segue Según as verbas de Esmoelim Polygram Records permitiu que aquel álbum original O desaparecer o catálogo en 1991 fóra liberado A partir de entón recibín moitas cartas A partir daquela de, de descatalogazón De persoas que me preguntaban Donde podían comprar, donde podían adquirir unha copia Daquel traballo xa inaccesible Así que decidín que en tan pronto como for posible E legal, me gostaría volver a lanzar o traballo Cando comecé a traballar de novo no álbum En agosto daquel 1996 A miña primera intención era volver a misturar algúns temas debido primeiro ás mellores condizós de o meu novo estudio de grabazón. Pero cando vim os orixinais das múltiples cintas que tiña sorprendeume a topar algunhas verseus antiguas de algúnas pezas tales coma o oso formigueiro que eu gostaba máis que as pistas que finalmente li para a edición orixinal do álbum. Aquel descubrimento levoume a querer lanzar unha nova edición do álbum. 10 de anos despois da primeira versión Unha nova edición Que se publicou, como decimos, 10 de anos despois No ano 1998 Xa no selo Ederklang Un selo alemán Donde pois había novas remisturas Das pezas Novas pezas E cambiaban de orde as pezas no disco Ben, deixamos aquí a entrevista E seguimos ouvindo máis música Lembrade Se si tedes uns auriculares, non desedes de poñérbolos Tambén podedes subir un poquiño o volume do aparato de alta fidelidade En calquer caso, lembrade que todo o que ouvides É música electrónica saída do miolo Do sentimento, da destreza de Johannes Smueling E que non hai nada, non hai nada máis alá Non hai guitarras eléctricas, inda que o Todos son samplers executados maestralmente Como tedes vendo, por Smueling Launmover um a peza que o case casi xa afindando esa primeira edición do ano 87 de The Zoo of Tranquility de o alemá Johannes Smuelin teño diante de mim un catálogo dunha exposición que se celebrou un, en novembro do ano 2008 no Parque das Ciencias en Granada Descoñezo se si, si esta exposición sigue aínda en activo Se si hai algún 20 por aí que non lo faga saber Mas vamos a lervos unhas cuantas cosas Porque certamente son interesantes Para entrar un pouco máis en materia Nos autómatas Nese ano 2008, en novembro Abrigo público a ampliación do Parque das Ciencias Consolidando unha infraestructura emblemática Para Granada e para Andalucía Unha nova especie de museo, exemplo de cooperación entre institucións, entre centros de divulgazón nacionais e internacionais entre os ámbitos da cultura e a tecnoloxía. Nun dos pabillóns dese novo edificio, o Pabillón Tecnoforo, se apresentou naquele mes de novembro do ano 2008 unha exposición chamada Autómatas Arte e Mecánica, unha síntese entre os traballos dun proxecto emblemático como é Cabaret Mechanical Ciatra e as obras de grandes artistas como o granadino Enrique Lanz e o norteamericano Norman Tack. O traveso de 50 autómatas que configuran esa exposición se rendiu homenaxe ao mundo dos títeres e o traballo de cantos artistas souperon incorporalos á súa producción Con ese mesmo carácter aberto O saber e a creación artística Que sempre caracterizou o traballo Do parque das ciencias Ben, é unha traduzón que estamos facendo Simultánea de, de ese catálogo que teño aquí diante Estou pois, pasando as páxinas digitalmente Hai moitas fotografías e Serais da exposición como tal Do pabillón e mesmo dos autómatas Na introduzón Que segue eh, A todo este misterio dos autómatas Lemos o que segue. Misterio, e traducimos, Frasil. A fascinación polos autómatas non coñece límites xeográficos nin temporais. Dende o antiguo Egipto aos nosos días, pasando por Al-Ándalus ou o Renacemento, unha corrente profunda conecta todos estes soguetes inseñosos para o deleite de reis e de nenos. O vín moitas veces nas caras absortas fronte á vitrina, nos medios sorrisos e o asombro. Vino en Alemanha, en Perú, Singapur, Tunisia e o Reino Unido. Igualan ao neno e ao adulto, ao curioso e ao experto, ao artista e ao tecnólogo. Todos e todas quedamos un pouco atrapados na súa masia, na súa ficción, no seu aparente misterio aparente porque sabemos perfectamente que un pequeno artificio de engranaxes e poleas é todo o que esconden tras esa vida simulada puro artificio todo, artificio frágil como poucos pero funciona porque queremos participar de esa masia antiga de ese reto milenario de ese sono creador crear, inducir a vida animar Dotar de ánima. Desde sempre ansiamos asomarnos ao limite ou o máis prohibido ao tabú dos tabús. Animar a materia inanimada. Desafiar os deuses. Pero é o misterio frágil e torpe. Unha ilusión collida con alfileres é sempre a ponto de desmoronarse. Imitar a vida require imitar o movimento autónomo e por simples que sexa un títere ou un autómata, coa nosa complicidade a más se acaba sempre de producirse. Pero para que a simulación sea perfecta e a más se achegue, deben porse de acordo artiluxo e observador. A vida sucede xo so nanosamente. Últimos minutos de of Mental na súa edición número 30 aquí en Radio Felispín. E tamén nese podcast na nosa Kalnen Evox, por exemplo que che parece? xa que estamos falando de diversas edizós e únicamente nos estamos centrando na primeira, na do ano 1987 na original editada por Z Records imos a ouvir algo do que Johannes Smueling remisturou reideou prácticamente dez anos despois selo Ederclan Alemanha Johannes Smueling, tal y como explicamos antes, se replanteza volver a editar o álbum, reconstruir, dar nueva vida, nunca mejor dicho, a esos autómatas. Este o Resultado. The Rise of the Smooth Automatum versión 10 de anos despois editado xa por Eder Klang no ano 1998 como vedes toque máis sati moito máis simples todo pero con esa mesma emoción non temos tempo para máis despedimos aquí a dizón número 30 de of Mental xa sabedes outras músicas d'outra forma na Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol Galiza. Tamén os podedes seguir na nosa canle en iVox, na selección musical Control de Gravazón e comentarios Estivo o pequeno monstro. Un saúdo e até a vindeira semana. Máis lembrade of mentalizaros. Ficades coa versión orixinal desta mesma peza.